20. Hogyan küzdjük le A pozitórák mágiája. Egy Tomson nevű pszichológus a következő furcsa kérdést tette fel betegeinek. Mit gondolnak? Vajon azért sírnak-e, mert szomorúak, vagy azért érzik szomorúnak magukat, mert sírnak? Azért szaladnak-e el valahonnan, mert megijedtek, vagy azért ijedtek meg, mert elszaladtak? A paradoxul hangzós, erősen extrém fogalmazás alátámasztására azután az alábbi gyakorlatot ajánlotta. Térdeljenek le, hunnyák be a szemüket, kezüket kulcsolják imára, és a feszült, felfelé nyújtózó pozitúrában várakozzanak. Egy idő után megkérdezte, mit éreznek. Vallásos áhítatot felelte mindegyik, s el kellett ismerniük azt is, hogy a reakciót, a sajátos pozitúra váltotta ki bennük. Ismeretes, hogy érzékeny, ösztönös és hangulat életükben erősen labilis nők, milyen függésben vannak a saját külsejüktől. Minden ruhájukban másképpen mozognak. Hajviseletük megváltoztatása, rúzsuk színe, parfümjük illata, kaméleonszerűen alakítja őket regényessé, cinikussá, kügyögő kislányá, vagy agresszív fanfatállá. Egy primitív, üres, lusta és érzéki dísznő arra a kérdésemre, hogy mivel töltötte a napot, így felelt évekkel ezelőtt. Nem volt kedvem sem mosdani, sem fésülködni, sem felöltözni. Csak feküdtem órákig a díványon, és utálkoztam, hogy milyen ronda és piszkos vagyok. Úgy éreztem, egészen öreg lettem, és nem sokára meg fogok halni. A tükörben néztem, és bőgni kezdtem. Azután berohantam a fürdőszobába, megfürödtem, jól kifestettem magam, felöltöztem a bestia ruhámba, bekapcsoltam a rádiót, táncolni kezdtem, és ha hiszi, ha nem, csengeni kezdett a telefon. A nagybetűs flörtöm hívott fel, akit már elsirattam. Lehet, hogy hülyesség, de halálosan biztos vagyok benne, hogyha továbbra is fekve maradok azon a mocskos díványon. Nem ez történik hanem végül is beveszem a seven ált, amit már évek óta vészkiáratnak tartogatok. Egy nagyon öreg színésznő, aki évtizedeken át ismert alakja volt Budapestnek, amíg elevenen el nem égett az ostrom alatt egy légó az utolsó percéig hősies küzdelmet folytatott a könyörtelen idővel. Alakja nyolcvanas évei ellenére karcsú volt, mint egy leányé, s vékony bokája, Valószínűtlenül magas cipős arkon Aki mögötte haladt az utcán, s nézte elegáns, kosztümös figuráját, merész vonalú kalapja alól aláhullámzó, vöröses szőke haját. Legfeljebb a mozgásától válhatott gyanakvóvá, mert az különösen rozogának, gépiesnek tűnt, mintha egy kriptából kiszabadult, áruhásmómia libegett volna előtte. A szembenézés azután leleplezte a szomorú valót, mert a plasztikai műtétek és a réteges festék nemhogy enyhítette, hanem inkább fokozta arcának öregségét, reménytelen, sivárborzalommá mélyítette. Ebben az öregségben nem volt semmi méltóság és bölcsesség, csak görcsös kapaszkodás valamibe, ami régen elveszett. Rögeszméjévé lett, mint amikor egy anya beleőrül gyermek a halálába, és az üres póját ringatja eszelősen. Ez a színésznő kétségbe esett ifjúság sóvárgásában és imádatában, ösztönösen megsejtett valamit az ősi pozitúra mágiából. Megtagadta magától például a délutáni pihenést, páncélszerű fűzőben, egyenes háttal ült egy karosszékben órákig, testét nem engedte át az elérnyedésnek, mert babonásan, fanatikusan hitt abban, hogy ha feladja az idővel harcban álló, feszült angárdot, akkor ebben a nyitott lazaságban rátör az öregség, és végképpen leigázza, elhiteti önmagát sajgó, fáradt, lusta fizikumával. E groteszkül kirívó eseteken kívül azonban, végig embertársaink és saját magatartásunkat, rá kell jönnünk, hogy mindannyian valamiféle ösztönös pozitúra szuggesztiójában élünk és cselekszünk. Arckifejezésünk, testtartásunk, légzésmódunk, modorosságunk, ruháink színe, hajviseletünk beszéddel kiabálják rólunk mindazt, amivel vádoljuk és büntetjük magunkat. A depressziós, rossz, sötét, gyűrött, eset, hajlott, zárkózott külső, elintézetlen belső folyamatok kivetülése s egyben mazohista büntetése. Határozzuk meg még pontosabban. A pozitúrák bizonyos teremtő vagy lebontó mozgások ismétlései, idéző formulái, amelyek a testet, amely felölti őket, megtöltik az idézett tartalommal. Ez az értelme a templomtáncoknak, vagy a dervisek szédítő forgásának is. A keringő különféle pozitúrákat öltő templomtánc, astrális démoni idézés, az állomnyelvhez, s a hieroglifákhoz hasonló. A jóga pozitúrák az ősábrák megfelelői, amelyeknek absztrakt erővonalai egész teremtési rendszereket sűrítenek magukba. Ha kedvetlenek vagyunk, elsősorban tudatosítsuk a pozitúrát, amelyet ez az állapot ránk rögzít. Tudatosítsuk feszült, szorongó előrehajlásunkat, csüggett tartásunkat, besüppett melkasunkat, amelybe alig engedünk levegőt. Figyeljük meg gyomorizmaink, mennyire megfeszülnek-e pózban. Nézzük meg a tükörben fénytelen szemünket, kövessük homlokunk gonterhes ráncait, szemöldökünk panaszos ívét, szájunk keskenyre húzott, legörbülő vagy keserűen cinikus vonalát. Figyeljük meg kéztartásunk görcsösségét. A tépő, tördelő, önkínzó mozgásokat, amelyeket ösztönösen végez. Karikírozzuk-e pózt? Azután vessük le magunkról, mint egy kínzóan szűk, szoros, elhordott ruhát. A levetés, kilépés, felszabadulás nagy megkönnyebbüléséhez szükséges a pozitúra véglet befeszítése, és szükséges a terhek lerakásának pozitív képzete is. A tudatos kígyó bőrvedlés. Gúzsból való kiszabadulás után Vegyünk mély lélegzetet, Nyújtózzunk ki. Oldjuk meg tartásunk görcsös csomóit. Mosolyogjunk. Ha módunk van rá, Fürödjünk vagy mosakodjunk meg a valóságban is. Ölcsünk más ruhát, Keressük ki a derűsebb folyamatoknak megfelelőbb színeket. Nyújtsunk fényt magunk körül. Vagy menjünk ki a napfényre, levegőre. Teremtsünk kapcsolatot valami szép tárgyal, Örömöt, biztatást sugárzó emblémával. Simogassunk meg egy állatot, Hallgassunk zenét, vagy beszélgessünk egy kisgyerekkel. Öltsük fel az erős, egészséges, Ruganyos, bizakodó ember külső magatartását. S csodálkozva fogjuk tapasztalni, Hogy a felöltött külső pozitóra lassanként belső atmoszférává válik. Fontos persze, hogy egy pillanatra se engedjünk a lomha ólomsúlynak, amely visszahúzna előző állapotunkba. Bizonyára mindenki kipróbálta már, hogy ugyanazon a keserves helyzeten, például jéghideg helyiségben való mosakodáson milyen kínok között vergődünk át, ha esetten, vonakodva, dideregve csináljuk végig, és mennyivel könnyebben, gyorsabban, gyötrelmek nélkül jutunk keresztül rajta, ha frissen neki csináljuk. Nem engedünk például a didergés kényszerének, amely a kudarc, a helyzettől való félelem és legyőzetés pantomímia, hanem ellenmozdulatokkal, ellenmozgással benső hűvé alakítjuk ezt a reflexenergiát. A pozitúra határozza meg, hogy lényünket izmos, hajlékony, irányított járműként ütközés nélkül kormányozzuk-e át a válságos helyzeteken. Vagy holt teherként engedjük sodródni a kényszerek éles szérfokai között. Amíg puha, érzékeny állaga szét nem zúzódik valamelyiken. A tudatosítás a felszabadulás kezdete. A tudatosítás abból áll, hogy a kötés és oldás kulcsát először gondolatban meghatározzuk. A kulcs tehát a pozitúra. Miután így kielemeztük saját meghatározó pozitúránk lényegét, megtervezzük az oldó ellenpozitúrát elméletben, azután imaginációban, végül gyakorlatban. Képzeljük el, hogy a súlyos karmát, kedvetlenséget előhívó helytelen pozitúra amelyet ösztönösen viselünk, bezárt szép, szűk, fullasztó zárlat körülöttünk. Az ellenpozitúra, amelynek mágikus ábráját meghatározzuk és felöltjük, a szév nyitó formulája. A sajátosan körénk jegesedett, szilárd és szoros kötésből egyszerűen nem szabadulhatunk másképp, nem férünk ki rajta, csak ha más külső és belső magatartást öltünk. Az alakzatot, amely létrejött, Csak új külső magatartás által változtathatjuk át. Ne kicsinyeljük le tehát a külső dolgokat. Testünk e külön demonomágiáját, Hanem vonjuk azt is szellemünk uralma alá. A pozitúra a tudattalamból vetül ki. Az ellen pozitúra a tudattalant hangolja át, Engedetlen ösztön és ingervilágunkra hat vissza errendező gyógyító módon. Ne engedjük soha eluralkodni magunkon a kedvetlenséget, a letargiát, hanem küzdjünk ellene benső mágus orvosunk által meghatározott ellenpozitórákkal.